sala deməkdir, sala və lügəti mənada dua deməkdir dua ona görə də ə, amma şəri mənada isə şəri mənada isə təkbirdən, təkbirdən başlanan qiyamla dükü, səcdədən ibarət olunan və samamdanı qutaran ibadətin adıdır adında namaz Və düzü, bu məsələyə fikir verin ki, lügətlə, fikir və sən, başqadır. Ola bilsin bir söz, lügəti mənada bir məna versin, lakin şəriyyət gəlsin, ona başqa məna versin. Və belə də işlənilib, əsələn, cənaza namazında lügəti mənada işlənilib namaz sözü ərəbcə. Amma başqa namazda da şəri mənada işlənilib. Cəna cənaza namazda fikir və sən, rükü yoxdur, səcdə, amma namazdır. O biz bilmişik ki, namaz nədir? Təkbirlə başlanan, dükü, səcdə, qiyam, onlar ibarət olan ibadət adıdır, salamdan qutaran. Amma cənazda yoxdur, cənazın lügəvi mənasındandır, aydındır. Və hatta şəriətdə belə şey, bir söz lügəvi mənadan bir yerdə ola bilər, şərivi mənada başqa yerdə ola bilər. Məsələn, ona görə də o deyənlər ki, namaz necə çıksan qılginə, indi çıxıblar, ağalacaq dilini qılmaq. Namaz, çünki deyirlər, duadır, duanı da az Lüqə mənada deyiblər namazı. Deyilər, namaz dua değil mi? Deyecəksən, yox, namaz dua, namaz hansı namaz? Namaz sözü hə, lüqətdə dua, tanısa şəriyyətdə dua deyil. Aynında şəriyyətdə dua deyil. Və bu cür çarşıdılar, məsələn, görürsün, təzi ərə, ərəbcə bilənlər görür və təccüblər adam ki, ərəbcə bilməyən danıqsa, adam deyər ki, bilmir. Və tərcümlərisə, ərəbcə gör ki, idealiyan Quran tərcüməsi, idealiyan Quran tərcüməsi, o ələ aziz adımlar danışlardır. Və məsələn, bəhanələrində də gətirilər ki, gör ki, ə, yəni ərəbcə oxusan, yəni Azərbaycanda ərəbcə başa düşməsə, ərəbcə düzgün oxumacaq. Ola bilər. Ləki bu dəlil də o ki, anadolcadan zıqılmalıdır. Məsələn, bir də o baxırdı, bir də verilişinə, bir də söz gətirdi, o, nə budur? Iyâka nəbudu qazana yuhu Yani nəbudu yani vəhşilərem O üçün o söze fikir verirseniz Orada elif, elif, elif deyil Ve üstünde sükun var Yani göbe, denir, göbeği, göbeği nə deyilir Göbeği hatlanı o vaktı Nəbudu, nə, nə Adın da her şey yoktur Həsiyyə hatlan var, aydındır Hələ bizdə də nəbudu Yada nəbudu Bizdə de eskəsdirir ki nəbudu Nə, nə Gəsəl vəkif şübhə sifət almaqdır. Bidət ehli. Görəsən necə oxşar dəlillər gətirirlər? Əncə də məsələn, ə, dəlil də nə idi? Azərbaycan dilindən, çünki deyilir ki, duanı Azərbaycan dilində deyirlər. Bəli, duanı Azərbaycan dilində deyirlər. Biz də deyirik ona. Və deyib ki, namaz da duadır. Namaz duadır lüğəti mənanla, kiçəli mənanla yox. Namaz şəriyə aiddir. Ayda şərhi məsellərə aiddir. Ona görə şərhi məsellərə şəriətlə yazmalı alındı Amma yani yəni, deməksinə bu məsələ, fikir verir, lügət ayrı deyil, şəriət ayrı. Ola bilsin, şəriət lügətə xilaf getsin. Bir məna getsin, lügətdə lakir xilaf çıxsın şəriət. Şəriət gəlsin, onun başqa məna versin. Hə, məsələn, şirk. Peyğəmbər sahəsindən, hədislənin birində göndəri sahabilənin birinin yemənə deyil ki, icazı verdim mən olaraq şirk eləməyə. Aydın, bunu bir mənadan oxsa, Şirk kəlimək olar, ya da Quran deməz düzdür, onda deyəcək ki, bu hədis uydurmadır. Çünki Quran ziddi, çünki gör ki, peyamber ki, mənə sözümü tutun Quranla, əgər düz gəlməsə, bilin, köməli məşəl, ola ki, bu hədis də uydurmadır, peyamber səriş edilməyir. Amma qaldı ki, o hədis səhildir, ola ki, burada lüğən mənabıdır. Şirk, yəni nədir, şərik, yəni tizarətdə şərik olmaq, aydınla icazı verir. <gülüyor> Aydınlığı İki lügətdə. və sən, lügətdə Lügətdə mələndə heç nəyəyə, qorxulu şeydir Amma şəriətdə qorxulu şeydir Şəriətdə o nəyə abərdiyə canlələyədir Aydınlığı İki və sən, Bidət sözəyə Bidət Bidət yəni yeni bir şey Bəl, Və lügətdə mələdə qorxuludur Lakin şəri mələdə qorxuludur Və günahdır, bidət eləməyə Peygamber səhələsəni dey Zəlalətdir. İstir yaxşısı olsun, istir pisdir. Biz də ayırıb la, yaxşı bidətlər var, pis bidətlər var, amma yox. <gülüyor> Peyğəmbər sallalləhü hər bidət zəlalətdir. Hə. Hər birə. Və sordu ki, və zəlalət hardadır? Qotda, Cənnəmdədir. Hər bidət də Cənnəmdə var. O da yəni qorxudur. Deməli lüğətin anlamı da qorxulu görə anamın xətabı Radianhu. Gəlib girəndə ki, Peyğəmbər sallalləhü bir də təravih namazına cavanla 4 gün qıldı, sonra qılmadı. Elə deyil. Yəni göstərdi ki, dinəst dedi ki, sonra səbəbin dedi, dedi ki, fəzkin başa çıxarlar. Sonra ondan sonra cemaatla qılmırdı. Yəni çox vaxt qılmırdı. Yəni ayrı-ayrı qılırdılar çox vaxt. Ya umarım bir xəta vaxtında yığılır hamı bir yerdə qılılar cemaatla. Ola məscidə gələndə görür bu mənzərəni, gözəl mənzərədir. Cemaatla bir yerdə mənzərədir. Deyir nə əmətl bir də hazihi. Bu bu, bu bidətin nəmətdir yəni. Bidət nə gözəl nəmətdir bu əməl. Yəni bəzən bu da tən elib, amma əsas təvadilə Umar bədat elir. Bədatı təriflib. Vacib bədatı təriflib lüğəti mənada. Yəni Ömərin vaxtında xilafətində bu tez olur. Yəni çoxdandır belə olmur. Aydındır? Peygəmbər səsən bir tamam təngildi, sonra tərk elədi. Vacib soru gözükür. Bu gözəlliyi görəndə deyir, nəmatdır, bir də həziy. Yəni bu bədatın nəməti nə gözəldir. Yəni nəmətdir. Yəni gözəldir bu. Yəni bu lüğət mənada, şəri mənada yox, amma şəri Onu görə indi burda müəllif, rəhməlullah, indi bu məsələlər olsun, gələcəyədə toxunacaq və ən birinci başdır, bəb, qeyf ı furizətə salavat ı l -israq. Necə İsra'da namazlar fərz olundu? o bir hədis uzundur, Peyğəmbər salatı İsra'da bu namazı fərz olunması var və İnşallah qalısın bu gələn dərsimizdə ki, e, ki hədis uzundur, hamısını o hədisi oxuyaq Mən məsələn məsləhət görəm bu, mən şükürsünlədir, şükürsən, diyanmışam Necə oturur, bir az fikirləşdiyim. Fikr-i sünnədə fikdir, Buxarı indi fikr başlayır. Aydın da elə, fikr sünnədə olan məsələ, Buxarı gətirəcək. Aydın da hədislər vasitəsilə biz götürəcək. Ona görə elə bir təkrar çıxır. Təkrar çıxır, ona görə, mən məsləhət görəm, həlli Buxarıda oxuyaq. İndi ola bilər...